Kerana kasih kerana أشراحي صديقي والسديقي أزري وحضر أفضل تنجل الثاني وطن أما بعد فإن أصدق الحديث الكتاب الله وخير هذه الحد محمد صلى الله عليه وسلم وشغط نهوه محلثاتها وكل مفتة بلعة وكل بلعة ضلال وكل ضلالة جناة muslimin muslimat hadirin hadirat Dan dirahmati Allah semoga kita senantiasa alhamdulillah bahwa kita pagi ini bisa berkumpul kepada Allah Subhanahu wa taala selalu dimudahkan kesempatan kesehatan serta lapangan sama-sama kita berhimpun di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala sama-sama kita menambahkan keimanan kita kepada Allah dan keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya tidak ada perkara yang paling berbahaya dalam hidup kita selain iman yang sering kita niktakan lebih daripada tidak bertunjuk Allah subhanahu wa taala maka antara kesyukuran kita terhadap nikmat iman dan Islam maka kita bersungguh-sungguh menambahkan ilmu kita dalam meningkatkan tahap keimanan kita kepada Allah dan Rasul kerana sesungguhnya akidah ahli sunnah wa jama'ah menyatakan bahawa al-iman yadzi buayfus yadzi buayfus tu'a'an waayfus subi ma'asih iman pada dapat ahli sunnah wa jama'ah bertambah dan berkurang bagaimana dia bertambah dan bagaimana dia berkurang Kita pun seringkali mengalami keadaan Yang berbagai-bagai dalam kehidupan kita Kadang-kadang kita rasa kita ni dekat dengan Allah Pada kadang-kadang lain kita rasa kita ni jauh daripada Allah Kadang-kadang kita rasa kita ni mudah untuk melakukan amal ibadah Kita mudah untuk diajak melakukan ketaatan kepada Allah Apabila datang seorang fakir Memohon bantuan di rumah kita Mudah untuk kita memberikan Tetapi kadang-kadang juga dalam hidup kita Ada kadang-kadang kita menjadi payah dalam beramal Ada kadang-kadang kita menjadi sukar Membuat kebajikan Dan ada kadang-kadang tangan kita terasa berat Untuk memberikan kepada si fakir. Kerana apa perkara ini berlaku? kerana iman pada diri manusia ada pasang surutnya bagaimana dia bertambah bagaimana dia berkurang al iman yazidu bi taat wa yanqus maasi iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan dia berkurang dengan maksiat kepada Allah maka atau apabila kita melakukan ketaatan kepada Allah Maka ketaatan itu boleh menambahkan kekuatan iman kita. Sebab itu dinyatakan nas salatatan ha anil khashar wal munkar. Salat boleh mencegah daripada perkara keji dan, dan muka Karena melalui ketaatan kita dalam ibadah salat, dia boleh menambahkan keimanan kita dan ketakwaan kita sehingga akhirnya kita menjauhi perkara-perkara yang keji dan mungkar. Karena itu hadirin dan hadirat yang Rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Lantaran daripada keimanan kita bahwa al-iman yazidu wa yakhus, berkurang dan bertambah. Maka tidaklah kita berada di dalam masjid ini, di dalam surau ini, di dalam keadaan ini melainkan untuk menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan inayahnya untuk kita ringan diri, untuk kita mudah melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan atau menerusi kuliah-kuliah dan majlis-majlis ilmu. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perbincangan kita pada malam ini ialah berkisah tentang kekuatan iman juga, tetapi kekuatan keimanan kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seringkali kita dinyatakan dan diperingatkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wataala. Dan seringkali juga ramai pada kalangan manusia mengaku bahawa dia beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia menyayangi, mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi apakah keimanan dan kecintaan kita kepada Rasulullah menapati kehendak sebagaimana yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kerana pada konsep keimanan ini berbeza atau kecintaan ini berbeza, seorang manusia boleh mencintai ramai, ramai pihak. Ada mencintai Allah, mencintai ibu bapa, mencintai anak, mencintai isteri Mencintai sahabat Cinta atau kasih sayang pada manusia itu Boleh dibahagikan kepada berbagai pihak Tetapi bila merujuk kepada cinta kepada Allah dan Rasul Bagaimana syarat menginginkan kita melakukan sedemikian Bagaimana caranya beriman kepada Rasulullah Ramai di kalangan manusia beriman Mengaku bahawa dia adalah pendukung kepada Fahaman ahlu sunnah wal jamaah Orang yang mengikuti Nabi, Sunnah dan juga para Sahabat, al Jamah. Ah. Tetapi berkata ramai juga daripada manusia yang mendakwa perkara tersebut tersungkur dalam anggapan mereka sendiri, Maka mereka mengaku bahawa mereka mencintai Rasul, mengikuti Rasul dan para Sahabat dan kemudian mereka sendiri yang melanggar keimanan dan kepercayaan mereka terhadap cinta Allah dan Rasul. Justru pada malam ini kita nak membedah atau nak membongkar atau juga nak membincangkan apakah yang dimaksudkan dengan keimanan kepada nabi dan bagaimana kalau kita nak mencintai atau beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Beriman kepada nabi secara umumnya Terbahagi kepada dua aspek. Yang pertama isbat unurwatihi wasidqihi, fima ballaha anillah, wahada muhtasun bihi, sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ialah apabila kita beriman kepada Nabi, ialah kita mengakui dan memperakui. Kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan kebenaran baginda Pada apa yang baginda sampaikan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita memperakui kenabian Nabi Dan memperakui kebenaran Da'wah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Wa yandaridu tahta hadal ifba' Wa tasdiq iddat umur di bawah keimanan atau persaksian kita terhadap kenabian dan kebenaran dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka di bawahnya ada beberapa perkara yang perlu kita janji. Ini baru aspek yang pertama. Iaitu yang pertama al-iman bi'umumi risalatihi ilaka kaffati thaqalain insihum wa jinnihi. Yang pertama kita beriman bahawa risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersifat umum baik bagi manusia baik bagi jin dan ini tidak ada pada nabi-nabi selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keimanan bahawa dakwah Nabi ka atas istiqalah kepada seluruh umat baik manusia baik jin bukan hanya sekadar tertentu pada kelompok manusia tertentu tertumpu pada kelompok manusia tertentu, tetapi dia menyeluruh kepada seluruh jin dan manusia. Dan ini sememangnya berada dalam hati kita, keimanan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Yang kedua beriman di kaum khatam Nabiyyin bahawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penutur segala nabi. Warisah Nabi dan Risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup kepada segala syariat. Beriman bahawa Nabi adalah penutup segala nabi dan Risalah Nabi adalah penutup segala syariat. Maksudnya kita beriman bahawa dalam erti kata yang lain bahawa Tiada nabi lagi selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tiada lagi wahyu atau syariat selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Ummu Aiman apabila dikhabarkan kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menangis Apabila ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar Kenapa wahai ibu kamu menangis Aku menangiskan aku, menangis, aku menangis kerana Apabila Allah SWT, Maka terputuslah ruang syariat Jika selama ini kita ada masalah Kita boleh bertanya kepada Rasulullah Dan seandainya Baginda tidak tahu jawapannya Maka Allah akan menjawab melalui Wahyu Dan Nabi sendiri mempunyai Kebijaksanaan sebagai seorang nabi, sebagai seorang nabi dan juga rasul. Maka apabila nabi saw wafad, terputus kenabian dan terputus syariat setakat kewafatan nabi saw, maka jikalau ada manusia yang beriman wujudnya seorang nabi selepas rasulillah atau wujudnya ajaran lain selepas daripada ajaran rasulillah, maka itu boleh merosakkan keimanan dia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang disebut isu terbaru najis ulama di di Indonesia menyatakan memberi amaran kepada uh, golongan kadiania uh, kadiania di Indonesia, Bahawa jangan sekali mengisbatkan atau Menggabungkan kumpulan mereka Dengan agama Islam Kerana mereka Mengeluarkan fatwa bahawa Tadiannya terkeluar Daripada ajaran Islam Kenapa? Kerana mereka Mengakui bahawa Itu adalah seorang Nabi Maka itu jelas Bercanggah dengan akidah umat Islam Sehingga sebahagian besar Mengeluarkan Kumpulan mereka daripada pandangan agama Islam sendiri Dan jikalau ada manusia yang menyatakan bahawa bukan dia mengaku bahawa uh, dia adalah nabi baru selepas nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi sekiranya dia mengaku bahawa ajaran dia juga adalah ajaran baru yang diajar yang diberikan uh, kurniakan oleh Allah kepada makhluknya selepas daripada ajaran nabi sallallahu alaihi wasallam maka itu juga boleh menggoncang keimanan dia kepada sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, an iman bi kauni lima qablahha min asy-syara'i. Selain daripada kita mengakui bahawa ajaran nabi adalah ajaran yang terakhir, begitu juga apabila tiba yang terakhir ini kita mengimani bahawa yang sebelumnya Termasuk dan terhapus dengan yang terakhir ini. Maksudnya Yahudi terpakai, Nasrani terpakai, dan semua agama-agama saman sebelum daripada Islam, maka secara otomatiknya mereka terpaksa atau wajib mengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya tidak ada yang tinggal melainkan Islam, ajaran sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Dina indallahi Al-Islam Tidak ada yang selepasnya Dan yang sebelumnya termasuk Dengan ajaran Nabi SAW Baik, kita terus Kerana malam ini agak panjang Sekiranya kita nak bahas Yang keempat Al-iman Bi anahu qad ballar Risalah Wa atmanaha wa addal Amanah wa nasah al Ummah. Hatta terakum pada bija layla layla kana bia. Keimanan kita dengan Nabi Nabi saw yang keempat ialah. Apabila Manusia itu beriman bahawa Nabi ini seorang nabi. Maka keimanan dia bahawa penyampaian Rasulullah saw adalah penyampaian yang sempurna bahwa nabi telah menyebarkan risalah dan menyempurnakannya nabi menyampaikan risalah Islam dan menyempurnakannya apabila kita meyakini bahawa nabi itu nabi bukan sekadar yakin nabi itu nabi tetapi kita yakin bahawa baginda telah menyampaikan risalah dan menyempurnakannya Wa azdal amanah Dan telah menunaikan amanah Dengan sesempurnanya Wa naswahali umat Dan baginda telah menasihati umatnya Hatta tarakhum ala al-baidah Sehingga apabila Nabi SAW wafat Maka dia tidak meninggalkan umatnya Melainkan telah sempurna ajaran Islam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan umatnya dalam keadaan di atas landasan yang jelas dan lurus. Itu keimanan kita. Kalau sekadar beriman kepada Nabi tetapi terdapat keraguan atau tidak kuat keimanan kita pada sempurnanya risalah maka itu boleh menggoncang keimanan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maksud addal amanah balaghar risalah wa addal amanah wa nashiha ummah maksud menyampaikan risalah nasihati ummah menunaikan amanah maksudnya sebelum kewafatan rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda dijemput bertemu dengan Allah subhanahu wa taala kembali Maka Nabi telah menunaikan segala-gala yang telah diperintahkan oleh Allah kepada Baginda Untuk disampaikan kepada Sehingga, Kerana itulah dinyatakan oleh Imam Malik Apa yang tidak menjadi agama sewaktu kewafatan rasulillah Maka dia tidak akan menjadi agama buat selama lamanya apa yang tidak menjadi agama Sewaktu kewafatan Rasulullah Waktu Rasulullah meninggal wafah Perkara itu bukan sebahagian daripada agama Maka dia tidak akan menjadi agama buat selama-lamanya Kenapa? Kerana agama hanya menjadi syariat Apabila dia disampaikan oleh rasulullah SAW Dan apabila Rasulullah sampaikan Maka dia telah sempurna Seandainya ada manusia yang mengatakan bahawa Islam ini perlu ditutup tambah Selepas daripada kewafatan Rasulullah Dia menambah sesuatu dalam agama Kemudian dia menyatakan bahawa ini adalah sebahagian daripada agama Dalam erti kata yang lain Dia tidak sempurna pada keimanan bahawa Rasulullah menyampaikan risalah dengan sempurna dalam erti kata yang lain, dia mengda'wa bahawa Rasulullah tidak menyempurnakan dakwah baginda. Kerana ada sesuatu perkara kebaikan yang tidak diajar, diajar oleh Rasulullah. Tiba-tiba kita tahu bahawa dia kebaikan. Maksud, kebaikan yang ada pada hari ini dan tidak ada pada zaman Rasulullah. Maksudnya kita kata Nabi tak sempurnakan ajarannya sehingga tercicir sebahagian daripada kebaikan kita pula yang menemui kebaikan tersebut dan kita uh, letakkan sekali dengan apa yang telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka keimanan bahawa nabi telah menyampaikan risalah Islam dengan sesempurnanya dalam erti kata yang lain tidak ada lagi sebarang tokok tambah dalam agama tidak ada lagi sebarang ruang untuk ditambah-tambah dalam agama. Kerana itu keimanan kita. Keimanan kita bahwa Rasul telah menyampaikan dengan sempurna. Keimanan kita bahwa Rasul telah menunaikan amanah yang telah dipertanggungjawabkan oleh Allah kepada baginda. Keimanan kita bahwa Rasul telah menasihati umatnya pada segenap perkara. Tidak ada satu perkara pun yang ada permasalahan manusia padanya Melainkan ada dalil, ada nas, ada ruang yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah tinggal lagi kita rujuk kepadanya. Sama ada dalam bentuk nas secara zahir atau dalam bentuk kefahaman terhadap nas ataupun dalam bentuk kiasan yang difahami oleh para ulama ulama atau sebagainya dalam faedah-faedah ketihiyah Yang telah dinyatakan berdasarkan kepada nas-nas dalil-dalil Yang asal daripada Al-Quran dan juga Al-Sunnah Tetapi kalau itu tidak ada asal Baik dalil Al-Quran, baik dalil Al-Sunnah, baik qiyas, baik ijma' ulama Baik kawal-kawal ketihiyah yang berdasarkan nas-nas yang benar Tiba-tiba kita kata dia adalah sebahagian daripada agama Sampaikan ajarannya dengan sempurna. Oh, dengan sempurna Itu bahaya Jadi keimanan kita dalam Yang keempat ini Keimanan bahawa Nabi menyampaikan risalah dengan sempurna Mesti kita tanam Mesti kita semakkan dalam hati kita dengan sebenar-benar Mudah-mudahan uh, kita beroleh keselamatan daripada terjerumus di kalangan orang-orang yang tidak sempurna keimanannya terhadap risalah baginda. Yang kelima, al-iman bi ismatihi sallallahu alaihi wasallam. Kita juga beriman apabila Nabi ini seorang nabi dan rasul bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang maksum. Seorang maksum yang jabat. Seorang maksum yang terjadi apa dua perlakuan baginda berdasarkan wahyu Allah maka perkataan baginda perbuatan Rasulullah ikrar baginda semuanya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan jikalau ada pun pentalahan baginda dia adalah sedikit kerana itu sifat sebagai manusia tapi tetap terus diperbetulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan yang keenam iman bima lahu min huquq thilalima taqaddama dhikruhu kama habbatihi wa ta'zimihi yang keenam beriman dengan apa jua hak kepada nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan perkara-perkara yang telah tersebut seperti kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah semua ini ada dalil-dalil di -dalil sudut syara'nya sama ada al-Quran atau al-hadis insyaallah kita akan perpanjangkan selepas daripada baik aspek yang pertama yaitu sallallahu Alayhi wa Aspek yang kedua Tasdiquhu Bima jاء به Wa anna Ma jاء به Min indi Allah Hak Yajibu itibarahu Wahada Yajibu alayhi Wa ala kulli ahad Yang kedua Aspek yang kedua ialah Apabila bila aspek yang pertama membenarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aspek yang kedua membenarkan setiap yang didatangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan setiap yang didatangkan oleh Baginda wajib diikuti, wajib diikuti. Ini aspek kedua keimanan kepada Nabi Kalau hanya mengakui mengakui Nabi itu Nabi Dengan segala kesempurnaannya Dengan bahawa Nabi adalah penutup segala Nabi Mengakui bahawa syariat Nabi adalah syariat yang terakhir Dan syariat baginda menafahkan syariat-syariat terdahulu Tiba-tiba mengakui saja kita tak nak ikut Maka tak sempurna pada aspek yang kedua Bila mengakui mesti ikut Kita menyatakan satu dalil hujah, Bahawa ini nak buat Yang ni bukan Nabi SAW buat Bila didatangkan dalil hadith Kita kata oh, tak apalah hadith Betullah hadis. Cuma tak apa terpulang lah Siapa nak buat buat Siapa yang tak nak buat tak payah buat Seakan-akan manusia ini ada pilihan pada ittiba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan manusia itu ada pilihan dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya tidak demikian. Manusia apabila beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sesuatu yang diwajibkan mengikuti Nabi, maka tidak ada pilihan pada Kecuali apa yang Nabi Alaihi Wasallam Permudahkan umatnya Kalau nak buat, buat Kalau tak buat, tak, tak payah buat Seperti salat Qabliyah Maghrib contohnya Memang kita kata tak ada Qabliyah Maghrib Maksudnya tidak termasuk dalam sunan rawat Tapi dalam kadang-kadang dia kata Nabi, Siapa tak buat, tak payah buat Maksudnya Itu dalam erti kata sunnah Amalah yang dibenarkan ikut Nak buat boleh Yang tak, tak buat pun Tapi <coughs> Itu sekadar satu juzut yang kecil Dalam ajaran Islam Secara keseluruhannya Apabila manusia beriman dengan Nabi Maka dia wajib mengikuti Nabi Dalam segala perkara Dalam akidah baginda Dalam Uh, amalan baginda Dalam kera Dalam adab Dalam segala galanya Maka Kita mesti mengikuti Nabi SAW Jangan sekadar kita mengakui hmm. Dia itu Nabi Nabi itu Nabi Rasul Sehingga kita menyambut Kelahiran Rasul Setiap tahun Bagi yang menyambutlah. Bila ada sahaja perkara berkaitan dengan Kenabian maka kita sambut dia sebagai membesarkan Nabi. Bila ada hijrah, kita sambut hijrah. Bila ada uh, Rabiul Awal, kita sambut kelahiran Rasulullah. Bila ada nuzul Quran, kita sambut nuzul Quran. Apalagi perayaan-perayaan dalam Islam, banyak. Semuanya berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hak itu hanya pada hak yang pertama kita perlu hak yang kedua iaitu mengikuti Nabi saw. Karena sekadar kita merayakan kelahiran Rasul, tapi dalam erti kata yang lain banyak sunnah-sunnah Rasul yang kita tinggalkan. Maka itu tidak sempurna pada keimanan kita terhadap Rasul. Kerana ikhtibar Nabi saw itu sesuatu yang yang wajib. Ini berdasarkan dari Al-Quran dan juga Al-Hadis. Ini bukan Ustaz Hashim yang kata, ini bukan penulis buku ni yang kata, tetapi ini adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba. Bagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala? Firman Allah menyatakan: "Wahai yang tibu angin hawa, inhuwa illa wahyu yuha". Apa sahaja yang Dikhabarkan oleh Rasul وما ينطق عن الهوى baginda tidak bercakap berdasarkan nafsu hawa nafsu in illa wahyu yuha dia ada melahirkan ialah wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala qala sharh qala sharh al aqida tahawiyyah wajib ala kulli ahadin an yu'mina bima ja'a rasul imanan mujmalan Wa yaribu anna ma'rifata ma ja'a bi rasul sallallahu alaihi wasallam fardu alal 'tafsil fardun 'ala al-kifayah wajib di atas kepada semua orang Setiap manusia beriman di atas apa jua yang didatangkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam maksud bila kita beriman kepada Nabi Kalau yang kedua kita beriman dengan apa saja yang dibawa oleh Nabi S.A.W Sama ada kita suka atau tidak suka Bertepatan dengan kehendak kita atau tidak bertepatan Sama ada dia memuaskan hati kita atau tidak puas hati kita Maka semua yang didatangkan oleh Rasul Wajib kita imaninya secara Ijman, iman, mujman. Secara ijman, secara uh, umumnya, tetapi secara tafsir, secara ditin maka keimanan secara ditin hanyalah difardukan ke atas alim-alim ulama untuk mengajarkan kepada kepada umat. Maksudnya uh, keimanan secara tafsir, uh, keimanan secara umum. Orang awam cukup dengan keimanan bahawa dia kata apa jua yang datang daripada rasul, aku im, aku beriman semua dengan. Dia. Baik sekarang ni aku tahu, aku atau aku tak tahu yang tafsir, tapi bila saja datang daripada rasul, aku beriman. Sama ada tahu atau tidak, itu cerita kemudian. Itu cerita kemudian, tafsirnya, detailnya kemudian. Tapi sekarang ni aku beriman dengan nabi semata. Alhamdulillah, itu sudah sempurna Pada awal-awal Maksudnya, sekarang ini kalau kita tanya Dia hukum hakak Boleh jadi tak semua, boleh jawab Kalau kita tanya tentang Akidah, saya luk-beluk akidah Nak tanya buku akidah Atau akidah uh, al-wasitiyah Atau nak tanya akidah al wal-Jamaah Tentang sifat-sifat Allah Pendekilan bagaimana beriman dengan Allah Bagaimana memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah? Bagaimana interaksi kita dengan ayat-ayat mutasyabihat? Bagaimana pula keimanan dengan rasul? Bagaimana keimanan dengan malaikat? Bagaimana keimanan malaikat tentang Jibril, tentang Israfil, bagaimana sangkakala dan sebagainya? Itu semua akidah dalam agama yang diwajibkan ke atas Alim ulama' yang bersifat sebagai Harbu kifal Ataupun keimanan seorang manusia Awam Dalam mengimani risalah Nabi SAW Ialah sekadar dia beriman Bahawa aku menerima Semua kawal daripada Nabi SAW Sama ada hari ini Aku tahu ataupun hari ini Aku tak tahu Entah biasa lusa baru tahu Asal saja dia daripada Rasulullah. Maka aku beriman dengan. Cukup sekadar itu permulaan. Kalau kita tanya. Kalau nak masuk Islam. Tanya. tanya. Semua kawal tentang Islam. Tanya pula silibu-silibu. Dia baru nak masuk Islam. Nasi lagi dia daripada Islam. Itu pun ini saya baru jumpa dengan suara ustaz. Tak saya sebutlah nama dia. Dia kata kadang-kadang. Bila ada seorang Muslim Atau seorang bukan Islam Nak masuk Islam Dia bawa ke uh, Jawi Tidak kepada Jais Walaupun dalam agama Dalam, dalam tempat agama Karena kadang-kadang dalam sudut Pengislaman baru nak masuk Islam ni pun, Mana rimut dengan baik Kadang-kadang dia nak masuk Islam Kita dah interview dia nak masuk Islam tu Seolah-olah kamu nilai Atau tidak masuk Islam dia nak masuk Islam tu satu satu perkara yang Sekadar mana dia baru nak masuk Islam? Sebagaimana kita tanya anak-anak kita yang kecil-kecil ni. Sekadar mana keimanan dia kepada Allah? Cukuplah kalau yang darjah satu dengan asas farbu'ain. Tahap darjah satu. Yang dulu darjah lima atau darjah enam. Asas farbu'ain. Sekadar yang darjah enam. Itu pun kadang-kadang yang anda bekerja 3-40 tahun. Kalau tanya, belum tentu boleh menjawab. Lebih baik daripada yang darjah anak Umum. Dalam beriman kepada Nabi Alaihi Wasallam. Jangan terlalu beratkan mereka kerana mereka bersifat awam. Apa yang wajib ke atas mereka? An yu'mina bima jahabihi rasul imanan mujmalah. Keimanan secara ijman Secara umum Apa yang Nabi cakap, ya aku terima Bila datang kemudian Alhamdulillah Dia akan terima Hari ini mungkin kita tak tahu semua hadis Nabi Kalau tanya ustaz sendiri pun Ustaz dah tahu ke? Semua yang Nabi kata Sehingga kita nak mendakwa bahawa kita beriman Dengan semua yang dinyatakan oleh Nabi Hari ini pun kita tak mampu nak kata Sehingga Imam Az-Zuri rahimahullah apabila datang seorang pemuda membacakan hadis kepadanya dia. dia kata hadis tu hadis daif hadis tu tak ada daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga datang seorang pemuda yang lain dia kata wahai imam sedangkan dia imam seorang yang besar dalam hadis dia kata adakah imam tahu semua hadis Nabi zaman dulu adakah imam tahu semua hadis Nabi atau aku tak tahu semua. Berapa imam tahu? 1/3? Ya, lebih. Setengah, insya-Allah mungkin. Dia kata jadikanlah yang pemuda ni cakap dalam setengah yang kamu tak tahu. Maksudnya, jangan cepat cakap tak tahu, selidik dulu sebelum kita tahu kita kata dia bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Tu ustaz ni boleh jadi mungkin agak mudah sikit. Tak dalam internet hanya Syekh Google pun, Syekh Google boleh jauh Tak nah, ada tanya Perisian-perisian komputer itu mungkin agak betul. Itu pun kita bukan senang-senang Nak mengeluarkan hukum Maksudnya, orang alim Sendiri pun kita tak berani Nak menda'wa, tak ustaz sendiri pun Tak berani nak menda'wa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Daripada A, siapa Z Ada ratusan ribu hadis Nabi Mungkin kita tak tahu Bukit kata mungkin lah, memang kita tak tahu Surah tapi keimanan tahap mana yang kita mampu beriman, maka berimanlah tahap itu. Tetapi dalam keimanan secara ijman secara umumnya kita beriman bahawa dan kita wajib mengikuti. Kita wajib mengikuti. Ustaz tak tahu semua, kita yang tak tahu semua bila ada saja yang dikhabarkan, ini adalah ajaran Rasul, maka wajib kita terima dan itu subahagian daripada keimanan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berni ta'atu wa tiba'u syari'ati wa tiba'u syari'ati inna al-imana bin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kama yatadhamman tasdikuhu kima ja'abihi فوه يتضمن كذلك العزم على العمل بما جاء به وهذه هي الركيزة الثانية من ركائز الايمان به وهي تعني الانقياد له وذلك بفعل ما امر به واستناد ما نهى عنه وزجر كتابا وزجر امتثالا لقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا طيب Taat kepada Nabi Dan mengikut syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka beriman Sebagaimana kita sebut tadi Kita ulang balik Beriman kepada Nabi Sebagaimana Ada dalam keimanan Nabi itu Beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Maka keimanan itu bukan setahap itu Dia Merakumi Keazaman untuk beramal dengan apa yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dialah yang merupakan aspek kedua daripada aspek keimanan tadi dalam erti kata yang lain ialah al-inqiyad lahu sallallahu alaihi wasallam al-inqiyad hadirin hadirat yang dirahmati Allah sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya -rasul wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu apa saja yang didatangkan oleh Rasul Maka ambillah dia Dan apa saja yang dilarang oleh Rasul Maka berhentilah kamu. Maksud Al-Intiyyat ialah kita meletakkan Kepatuhan yang seperti Al-Intiyyat ni Kalau kita kata kita ni seorang pengembala lembu Atau pengembala haiwan Maka Al-Intiyyat ialah bila kita ambil tali kita cucuk dekat hidung lembu Maka kita tarik lembu Sifat lembu tadi Ke kanan apabila tali ditarik ke kanan Ke kiri apabila tali ditarik ke kiri Berhenti apabila tuannya memberhentikannya Berjalan apabila tuannya menarik talinya Maka itulah maksud kepada sifat ayat keadaan Kepatuhan, bagaimana? Kepatuhan, to'at satu kali Tapi al-imqiyah adalah penjelasan bagaimana keta'atan itu berlaku To'at itulah semua, to'at kepada Nabi Tapi bagaimana keta'atan kepada Nabi? Dia bermaksud al-imqiyah Menterjemahkan keta'atan itu dalam secara al-imqiyah Mesti ikut semua jadi ya, kalau kita kata contoh lembulah kita kata ini sebagai contoh bukalah kita nak kata kita ni lembu tidak, janganlah pula kita kata macam lembulah pula bule kita tidak, kita, kita nak memberi gambaran kepatuhan kepada kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita kata ambil contoh kita ni pengembalian lembu, katakan kita ambil lembu kita give kita kita bawa dia nak gimana? Dia suka, apa tak suka, tiba-tiba ada lopak air. Kita mungkin kita boleh jalan ke tepi atau kita atau kita mengaku kita pakai kasut. Kasut getah. Kita boleh lalu dalam air. Lembu tu kata, aku tak nak lalu, aku nak lalu jalanan. Tak boleh. Dia kena ikut juga jalan kan. Lalu ikut sungai kena, lalu-lalu air gunung kena lalu semua kan. Kalau tak lalu Tuan diambil kayu, apa hutan, apa tali tu, dipukul sehingga ikut juga. Macam apa pun Mesti ikut tali yang dicucuk pada hidung. Maka sifat kita dalam al-insya'at mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iyalah pada sifatnya. Apa saja yang Nabi ajar Nabi datangkan kamu, ambil Sama ada kamu suka jalan itu Atau tidak suka Sama ada kamu rasa dia Patut dengan kamu Ataupun tidak patut Sama ada kamu rasa Atau tidak Apa saja gambaran kamu Terhadap syariat Nabi Tidak ada pilihan kedua Melainkan mengikuti jalan yang telah diajar oleh sallallahu alaihi wasallam itu maksud itu sepenuh hati wama nahakum anhu fantahu dan apa saja yang dia tegah maka berhentilah maka berhentilah dalam uh, riwayat hadis yang lain ee uh, makhthaqat disebut dalam keimanan dan ke, eh, antara membuat yang diajar dengan meninggalkan yang ditegah maka yang diajar yang diarah ada eh, penjelasan yang lebih dalam keadaan yang lebih iaitu fattahu allaha mastataqtu bertaqwalah kamu kepada Allah sekadar yang kamu kamu mau dalam keimanan kepada Rasul tu macam tu juga. Apa yang kita mampu, sebagaimana yang kita mampu Nabi, maka ikutlah. Tidak mesti kita bukti. Mesti kita bukti. Dan mesti juga kembali kepada asal keimanan syar'i iman dalam kemampuan kita tu pun mesti kita beriman bahawa kalau aku tahu lebih, aku nak buat lebih. Sebagaimana yang diajar. Al-Nabi sallallahu alaihi wa sallam Faya dibu ala al-khalq Atiba'a shari'atihi Walikiza'a disunnatihi ma'arriza Bima qadahu Wa taslim lah Wa li'atikad al-jazim Anna ta'atahu hiya ta'atan Lillah Hiya ta'atun lillah Wa anna ma'asiatahu ma'asiatun Lillah Lianna huwa alwaafiqah wa baina thaqalain fit maka manusia apabila beriman kepada Allah tahap keimanan mereka kepada rasul mestilah sama dengan ketaatan mereka kepada Allah kerana taat kepada Allah taat kepada rasul adalah taat kepada Allah dan mengikuti rasul adalah mengikuti Allah dan bermaksiat kepada rasul adalah bermaksiat kepada Allah Maka kita tidak dapat tidak mesti meletakkan uh, keimanan kepada Nabi itu setara dan setara dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada itibahnya, pada mengikutinya. Maka bila kita beriman kepada Rasul, jangan kata kita nak ikut Quran sahaja, tidak ikut hadis. Jangan kata kata kita nak ambil. Apa yang dinyatakan oleh Allah Dan kita tak nak ambil Apa yang dinyatakan oleh Rasulullah Maka itu adalah satu kawasan Wajib beriman Dengan kedua-dua sumber Karena keimanan kepada Rasul Adalah keimanan kepada Allah Kemaksiatan kepada Rasul Adalah kemaksiatan Kepada Allah Az-Zar ayat 36 Surah Al-Ahzab ayat 30 Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa wa ma kana lil dan tidaklah bagi seorang mukmin wa la dan tidak juga bagi seorang mukminah idza qadallahu wa rasuluhu amra Apabila Allah dan Rasulnya memutuskan sesuatu perkara, anjakan labuh pilihan dari amrih. Maka mereka menyatakan bahawa pilihan ada di tangan mereka dalam urusan mereka. Tidaklah bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasul telah memutuskan sesuatu perkara maka mereka menyatakan an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim bagi mereka pilihan mereka sendiri dalam urusan mereka maka tidak ada jalan bagi seorang ini al inqiyya kepada nabi sallallahu alaihi wasallam mesti dilekatkan kepatuhan yang sepenuh sama ada dia adalah pilihan kita ataupun kita cenderung kepada sesuatu yang lain apabila ianya datang daripada Allah dan rasul maka wajib kita mengikuti apa yang dinyatakan oleh Allah dan Rasul. Wa man yaqsid laha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubiin dan barangsiapa yang bermaksiat ingkar kepada Allah dan rasulnya maka dia telah sesat dengan kesesatan yang tiada. Maka hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian sesungguhnya apa yang kita sebut pada malam ini adalah perkara yang paling asas Dalam kehidupan kita Sebenarnya Tidak timbul pertikaian Sebenarnya seandainya manusia Memahami Maksud keimanan kepada Allah Dan Rasul Lebih-lebih lagi Dalam memahami pernyataan bahawa Al-Untiyah Meletakkan kepatuhan Sepenuhnya Kepada apa yang dikhabarkan kalau nabi saw. Kalaulah semua manusia beriman dan mengamalkan konsep al-inti'an, kepatuhan yang sepenuhnya kepada sunnah nabi saw. Maka tidak akan timbul banyak pertikaian dalam masyarakat. Kenapa? Kerana nabi saw pernah menyatakan dalam satu hadis fainnahu man ya'ish minkum fa sayaraa ikhtilaafan kathiiran ka'umumaka akan melihat perselisihan yang banyak maka akan melihat perselisihan yang banyak perselisihan yang banyak jadi apabila ditanya para sahabat bagaimana fainnahu man ya'ish minkum fa sayaraa ikhtilaafan kathiiran sahabat minta untuk nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat Abi kata Aku berwasiat kepada kamu Dan ta'at kepada pemimpin Dan Abi kata sama yang hidup lama di kalangan kamu kata -kata, Mak yang Maka tengok perselesaan yang baru Maka dikadang itu aku berpesan kepada kamu Maka alaikum bisunna'i Wa sunna'i khulatah Al-Rashidin al-Mahdiyyin Ikutlah sunnah aku Dan ikutlah sunnah khulatah Al-Rashidin yang terpandu Dan terhidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Apabila kita memahami konsep Al-Inqiyad Bahawa kita tidak ada pilihan sebenarnya Dalam beriman kepada Rasul Melainkan kita mengikuti apa yang diajar oleh Rasul Dan itulah sebenarnya jalan keluar daripada segala perselisihan yang ada Maka insya Allah memahami maksud Al-Inqiyad Adalah kunci kepada permasalahan di kalangan ramai masyarakat al-inti'at iaitu meletakkan kepatuhan kata-kata pemutusnya ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu walau kun umm kewafatan Rasulullah lalu dia kata apabila kita dulu kita bila kita ada masalah kita tahu tempat mengadu iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terus saja di kepada kita melalui wahyu ataupun melalui al-Quran atau al-hadis maka kita juga meyakini bahawa apa juga permasalahan kita pada hari ini walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat tetapi insya-Allah jawapannya jalan keluarnya ada terkandung dalam al-Quran dan juga as-sunnah yang penting keimanan kita mesti memuncak kepada rasul itu apabila kita bertemu dengan jawapan dalam hadis atau al-Quran kitab dan juga as-sunnah maka kita akan tunduk dan patuh kepada keputusan tersebut dan tidak ada pilihan kedua bagi kita maka insya-Allah jika itu kita akan terselamat daripada banyak persoalan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian wasanya Uh, Surat itulah dulu untuk malam ini Berkenaan dengan keimanan Kepada Rasul dan Sebenarnya dia terkandung dalam satu kitab Yang telah ditulis oleh Dr. Muhammad bin Khalifah Al tamimi Dr. Muhammad uh, bin Khalifah uh, Al tamimi uh, Sekarang ini merupakan uh, Apa uh, Dekan uh, Musi Islam Mediw-Mediw seislam Islam Madinah ke uh, Malaysia sebelum ni waktu dia tulis masih lagi di ilmu Islam Madinah tu. Dia mudah-mudahan uh, kitab ini iaitu kitab Fuku kun Nabihi ala ummatihi di bawah kitab dan sunnah hak hak nabi ke atas ummatin. Bila kita mengaku kita ni umat Nabi apa hak nabi yang perlu kita tunaikan? Nah, maka ditulis kitab ini hak hak nabi ke atas umatnya Dari susul al-Quran dan juga as-sunnah mudah-mudahan kita semua mendapat uh, petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan keimanan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam baik yang ini dikata ikut sunnah yang itu sebab dia ikut sunnah dapat jadi kita orang bawah ni kepada dan kira A kata itu sunnah Menentu bergazim Dia bagi oleh soalannya ini ialah Apabila wujud bertikaian Si A mendatangkan hadis Dan si B mendatangkan juga hadis Maka berlakulah bertikaian Bagi oleh Allah atau Kita kita pada sudut pandangan ulama Bagaimana perselisihan itu berlaku Kadang-kadang dia berlaku apabila Salah seorang Tidak memahami uh, Yang khusus Daripada Salah satu Maksudnya macam itu Mungkin ada dua nas Satu menegak Satu menyuruh Secara umum Tetapi Salah satu daripadanya adanya Awal dan satu yang, yang lain Lewat Maka orang, orang menyatakan adanya sifat Nasah dan masus Contohnya Yang pertama awal Dimasuhkan dengan Pihadirian yang kedua Mula-mula tegur Kemudian mula-mula tak tegur Kemudian tegur Contohnya kita kata ambil ya, contoh Ayat pengharaman ayat Mula-mula kata tak boleh Waktu salatnya Kemudian lama kelamaan bukan sekadar waktu salat Kita tak boleh, tak boleh buat selama lama Kalau yang tidak memahami bahawa adanya nasar, nasib wal masuk Maka dia berpegang dengan salah seorang berpegang dengan salah satu Dan salah seorang lagi berpegang dengan sesuatu yang lain Maka wujudlah percikannya Ada juga yang tidak memahami antara umum dan khusus Maka semua tu kalau dah patut dipahami oleh orang-orang yang nak ber, berbincang menerusi dalil dan lain bagi orang yang awam atau yang belajar seandainya kita sampai ke tahap itu kita tahu mana yang lebih kuat dari sebuah hujahnya walaupun dua dari hadith mungkin salah satu da'iq, satu sahih satu sahih satu da'iq dua-dua hadis tapi satu sahih satu daif kerana kita tahu sahih yang mudhaif Walaupun kedua-duanya hadis maka kita mesti ikut yang sahih dan meninggalkan yang daif dari sudut ahli kedua-duanya membawakan hadis kita duduk tengah-tengah mana yang ini bawa hadis yang ini juga bawa hadis maka di saat itu kita bergantung kepada keimanan kita secara umum bahawa kita beriman kepada hadith Maka kita Tengok kepada sesiapa yang Kita rasakan dia betul Mungkin itulah Penafsiran atau uh, Kekuatan kita Untuk mengikuti ke kekuatan yang Mendorong kita mengikuti salah satu pihak Boleh jadi kita tengok orang ini Lebih warna dalam amalan Berbeza dengan yang kedua Kedua-duanya bawa hadith Tapi kita tak tahu mana satu itu Mungkin pendekatan dari segi yang lain kita ambil kalau kita tak mampu, tapi kalau yang sewajibnya dan sepatutnya, kalau kita mampu untuk mencari yang lebih uh, baik daripada kedua, sama ada kita nak bertanya dia ni hadis F ke sah, atau kita nak tahu apakah ada hukum nasab dan masuk ataupun umum dan khusus yang merupakan ilmu lebih detail di kalangan para ahli ulama maka kalau kita boleh tanya yang tu ikutlah yang lebih otoriti dalam hadis. 4. Nabi bersabda kepada ikut menjadi diri dia orang ramai apa-apa. Kadang yang mai tu orang dalam pertikaian kita kadang-kadang ya orang awam ni sebenarnya dia mengikuti siapa dia mengikut orang alim. Sebenarnya kalau kita tanya, tanya orang awam, dia ikut siapa? Dia bukan sahaja saja yang ikut, dia ada ustaz yang dia ikut. Jadi kesalahan yang sebenar besarnya, terletak ialah pada orang yang boleh memilai. Orang awam, kalau tanya kadang-kadang, tanya kerja kopi, tanya mana-mana, dia pun tak tahu apa. -apa. Jadi, sudah awam yang kita maksudkan, ialah awam di sana. Tapi kalau yang kita kata orang yang belajar, macam kita, dia belajar di sikit-sikit. Atau boleh mendengar kuliah dan sebagainya. Maka sepatutnya dia mencari yang lebih Autoriti dari sudut hadisnya, Kerana Di sana memang Akan ada yang rajin dan maju Ada yang lebih kuat Dan ada yang kurang kuat Mengikut pandangan-pandangan haram Duit judi yang pandai kat bank ni duit bank Tengah faham maksudnya kita yang penting proses sebab itu Nabi SAW Baginda tak boleh terima uh, hadiah Dia Tak boleh terima hadiah tidak, tidak, tidak. Tak boleh terima, terima sedekah Baginda lah yang boleh terima hadiah tak boleh terima sedekah Apabila orang sedekahkan Daging kepada bekas hamba uh, Al-Asya Iaitu barirah pada barirah daging Nabi tengok Dia ya, orang masak ada daging Bila hidangkan Nabi tak ada dia kata Rasulullah itu adalah sedekah yang orang berikan kepada Barirah nabi kata walaha sadaqah walanahadiyah yang diberi kepada Barirah itu sedekah tapi bar barirah, kalau bagi pada aku kira hadiahlah kata dia hadiah pada aku kerana fosah kepada dia sedekah fosah kepada aku hadiah sebab itu al-syekh Muhammad Falah bin Uthaimin bila ditanya dia berhubung dengan ibu bapa, soal um, uh, isteri tanya dia. Suami saya kerja di bank, terlibat dengan riba. Macam mana duit-duit yang saya makan? Dia kata terima dan dan kau dapat kau dapat nikmati uangnya dan dia dapat dosa. Sebab yang isteri terima itu katanya nafkah. Dia sebut ini adalah nafkah yang wajib kata suami diberikan kepada isteri dan anak-anak. Bukan riba. Riba tu yang pergi ke dia. Dia tanggung dosa. Ket dan ini simple Cuma orang Melayu Dia kata nanti anak-anak semua benar <SILENCIO> Saya bukan kata Saya pergi ke, Saya sebut Saya pergi ke China Budak-budak Malaysia pun tanya Benda yang <SILENCIO> orang Saatlah benar Saya kata Please Ada benda yang tidak berkat Kalau kita buat Bila transaksi itu haram kepada kita Dia tak berkat untuk kita Tapi dia bukan tidak berkat Untuk orang yang tak ambil cara yang haram Anak-anak tak ada salah Dia tak ada salah anak dia tengok semua jadi benak pasal apa pasal pok dia apa saya bola Allah menghukum orang lain sebab dosa orang lain la tajiru wajratun wizra ukhra seorang tak tanggung dosa orang lain kalau makan duit serenggit bekas tu dia nak jadi benak anak orang bukan Islam makan macam-macam duit cerdik ke kita lagi tak ada ini bukan soal benak tak benak ini soal halal dan haram om layu Bagolah kalau jaga. Macam-macam. Makan kismis pun nak bagi tak pernah. Makan nak macam tu juga. Macam masalah ni. Tapi silap tu. Saya kata bagi seratus ringgit pun bagi seribu. Tak ada apa-apa. Bagi seratus ringgit. Pakcik tu nak saya dah puluh tahun dah sedih makan macam tu. Andai. Saya kata kepada, harta kepada pemuda UMNO. Mereka cakap ni saya saya kata. You mainlah politik Tapi you jangan main masalah daerah hukum ni You kata ini duit yang tak carilah Yang patut You katalah Ya untuk orang kampung tu tak apalah Ya dia bagi Tapi kerajaan cara Tak boleh cari sumber-sumber yang lain Tak boleh kerajaan ni Jangan nak ambil sumber judi Supaya jangan apa-apa. Geng-geng judi nak rasa bangga Kerana saling tolong kerajaan Itu semua boleh dia terima Macam doa pada orang kafir tu Cuba kata Katib telah mempolitikkan doa Okey, okay. You cakap Itu you punya bidang tapi awak kata, dah tak boleh doang pada orang kamping. Mari mufti mana pun jolok satu lagi. Kita <laughs> lah, konfusen orang ramai. Ini salah. Biar kita jawab yang tu je Tak payahlah, kita nak berpunyai penang, tak nampak <laughs> Kedua depa pula dia pulangkan yang dia pulangkan yang baru ni dia yang sebelum ni dapat lama dah. Ya. Dia, dia orang pun berlakon dia. So, soalan berulang Ini tentang nyanyian ni saya jawab lagi Tuan nyanyian Siapa tak suka menanyi tak suka menanyi Nabi pun tak ada riwayat dia Tetapi Ada wanita menyanyi di rumah Nabi Abu Bakar larang Nabi kata Ahumaya Abu Bakar Innahu yaumal a'in Biarlah meraihkan wahai wabakar Ini hari raya Ada orang buat permainan Ini lewat Bukhari Tapi dia kan Tapi dengan kadarlah Tapi kalau menyanyi Selok kain naik tak pantai itu cerita lain Nampir. Tapi seorang menyanyi Dia menyanyi Hatta dia bernasyid Wanita bernasyid Siapa tak matang Tapi nak haramkan dia Secara total ini ini satu istihad dia yang kata haram kan. Imam Sadi kata Mahalita. Pernah penak jariah tu maksudnya budak kecil belum baligh itu buat taksyir. Banyak lagi perkataan jariah yang digunakan lama hadis. Bila Nabi SAW alaihi benarkan mereka menyanyi, mereka main mainlah masjid. Nabi kata, lit'lamal yahud inna fi dinina Supaya Sebab ayat riwayat Imam Ahmad. Sebab ayat Udi tahu di dalam agama kita ada keluasan tapi kalau kerja dia pagi petang siang malam nyanyi ah ya, tu memang teruklah. <laughs> Manusia ni adalah kerja dia nyanyi je. Tetapi kalau orang bernyanyi suami menyanyi isteri menyanyi. Kalau suami menyanyi isteri dia dengar. Tak leh siapa so, yang tak baik tu menyanyi tau. <laughs> Allah berkata Mizmar syaitan di bait Rasulillah". So syaitan di rumah Nabi masa dia orang menyanyi. Betul ke ya? Awak bukan cerita. Penting ada orang kata, Tuhan untuk hari raya saja. No. Takkan hari raya jadi seorang setan, hari lain jadi seorang malaikat? <laughs> nah. Seorang setan, kalau seorang setan, bilang pun seorang setan. Tapi bila Nabi bagi, maksud Nabi jawab, biarlah berbuka. Kenapa nak pergi dengan maizim? Gila. <laughs> <laughs> ha? Saya tak faham. Dengan mencandalkan Islam itu mudah, dengan penerangan doktor sendiri ada banyak rusak dan merujuk kepada imam-imam selain golongan yang mencari dan mengamalkan perkara yang mudah. Maka, perkara yang mudah. Maka lebih abdul menapati sunnah dan rusak dengan melakukan ibadat macam biasa sebab keadaan sekarang sudah canggih. Musafir. Apa yang saya tak faham. Tuan -tuan, kemudahan ada benda inadina yusuf. Agama tu mudah. Mudah satu hal. Tasahul satu hal. Baitu memudah-mudahkan. Itu lain. Mudah satu hal yang pemudah Dia ada ifrat, dia ada tafrid, Terlebih menyusahkan, terlebih... Eh, apa? Amu'am. Islam sedarnya. Ambil, kalau kita ambil kadar Islam yang asal, memang mudah. Orang musafi. Boleh. Pasal. Boleh jamak Orang kata sekarang dia ada kapit terbang Pasal pun nak pasar Tak Allah beri Sahabat pun tanya dah dulu Tapi Nabi dah kata Pasal apa kami kita nak jamak Kita nak pasar Sedangkan kita dah tak, tak, Tidak dalam ketakutan Dan Nabi telah kata Sadakallah wa'alaikum Takbali safa'bilu sadakata Sedekah yang Allah sedekah pada kamu Terimalah sedekahnya Jadi apa ya Allah Terutama orang yang sakit Masuk hospital Banyak lagi benda-benda yang dia boleh buat kalau tanpa dengan ajaran Tiap tanpa dengan fik yang mengurahkan dia akan jadi susah Muzik lagi Banyak orang cakap muzik ni Dia kata aku pak kembangan uh, kes Jais <gmon> <Glain> hari ini hari ini meraihkan setahun kes Jais <laughs> jika kita dituduh menyihir seorang apakah yang kita lakukan oh ini masalah ni kerja bomoh ialah untuk pelaga orang pelaga orang agawatan wal faddo ni kerja syaitan dia pergi pada orang Dia akan beritahu bahawasanya Ni orang yang buat ni Bukan orang lain ni Bomo Kita mungkin kan kata Tapi kalau tak betul macam mana Bomo boleh tahu Bomo ni Syaitan khidmat dengan dia Kita pergi jumpa dia Dia tak ada maklumat Dia akan ambil maklumat daripada syaitan yang duduk dengan kita Syaitan yang ikut kita Jadi dia jampi jampi dia pun kadang-kadang dia mesti syaitan sama-sama geng dia cover geng dia. Jadi dia bubur kat orang lain. Jadi betul. So, dia akan kata dia akan tanya syaitan ada orang. Dia ni siapa jiran. Eh? Dia ni akan bagi ciri. Dia bisik kata dengan rumah. Rumah akan sebut ciri. Lah. Dia ni orang tak jauh. Kaitau nabi-um. Dia ni hanya ada tiga. Ish. Semua ciri itu sama dengan jiran kita Orang yang tak tahu apa Dia sangka Kalau tak betul Macam mana Buma boleh sebut betul Boleh Buma ambil daripada syaitan Lepas tu dia kata Kita orang yang buat ni Kita nak Sebab tu tuduh orang ni Dosa-dosa Dan saya dah sebut tentang Memang Orang kita bukan ada apa Semua kadang kadang Sekarang ni tambah Sokabu apa iklan Iklan hantu apa TV pun cerita hantu semua cerita hantu semula saya sebut di Indonesia ada perkembangan yang bagus film tu saya suruh tuan-tuan tengok film Sang Pencerah film Sang Murabi film apa banyak lagi aa, perempuan aa, berkari cikut orang tengok orang boleh walaupun dia ni tapi orang boleh menyebabkan orang boleh berfikir sehingga saya kata dah vici kot orang tengok orang boleh walaupun dia ni, tapi orang boleh fikir satu benda yang memerlukan research orang boleh fikir macam-macam benda akan timbul persoalan, tentang persoalan tu ini filem hantu tambuh gigi buah apa jadi filem. <tik> <tik> <tik> jadi semua orang fikir hantu-hantu, apa pun hantu sampai orang menegar tak laku pun, orang buat demam orang buat, sampai cancer orang buat, sakit semua orang buat, tu saya cakap kepada daripada perubatan yang benda yang confirm kita orang buat ni orang mengandung eh? <SILENCIO> Saya bukan nafikan si, eh, memang ada si, betul lebih kalau. <SILENCIO> Bolehkah betayamum ketika musafir walaupun ada pendapat. <SILENCIO> Asalnya betayamum kehendak walam tajidu kamu tak dapati. Ayin. Tapi oleh kerana ayat itu disebut tentang masalah orang yang dalam musafir Asyik Rasyik Ridha antara orang yang berpendapat Kalau orang itu bermusafir dan dia boleh tayamum sekalipun ada, ada. Ini pendapat Asyik dan dia nafskan Dia kata walaupun dia tak dapat jumpa melainkan Al-Imam Al-Alusi menyebut hal yang sama Maka bagi orang yang musafir boleh tayamum Dan nampak Karadawi macam nak sokong sikit pendapatnya Alakulihal Yang penting kita bila naik tangkap ke terbang Dan kita tayang mumbun Kan Terus semua ambil uduk Kacau lah <tune> <tune> Tentang Melewatkan salat ansyah Kita lewatkan salat ansyah Jika makmur mampu Kita lewatkan salat ansyah ada sabit dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewatkan jika makmum mampu. Jika makmum tak mampu, kita semayang lebih dari masuk berambut <Sess> panjang. <Sess> <Sess> <Sess> ada di kalangan sahabat Nabi yang rambut dia panjang. Ada. Ada Dan Rambut Nabi sendiri sampai ke sini. Yang penting kemas. Kalau botak pun tak kemas. Sebagai wanita, sebagian orang menyatakan menutup wajah kurdah hanya adat Arab bukan syariat. Walu saudara mereka. Ialah kurdah ni masalah filafiyah. <tuh> tapi, Wallahu ta'ala alam. Di, di, di, ada di negara-negara seperti negara teluk. Mereka kan sangat masalah kurdah ni. Saya, saya cakap di sudut sosial dan saya cakap di sudut hukum. Eh, tapi, satu hukum yang kadang-kadang kurang praktikal. Bila wanita-wanita Arab ni, dia pergi ke negara <tuh> lain. Dia, dia buka. Pasal dia tahu benda tu tak boleh berinteraksi dengan dunia. Bila orang musafir, dia tak ada rumah. Dia nak kena makan. Dia nak makan di restoran. Macam mana dia tutup? Ada, saya menyokong pendapat al-Bani rahimahullah ta'ala. Walau al-Bani kata mustahak. Al-Bani kata, furdah benda yang tak diwajibkan oleh orang Wanita datang pada zaman Nabi, Nabi kenal. Sebab tu Quran suruh kita, Yang yagudunan min absarihim, Yang yagudunan kurujahul. Macam apa Quran suruh kita tunduk mas pandangan? Sebab wanita buka muka, kalau wanita tutup muka, kenapa nak tunduk pandangan? Nabi saw. Lalu wanita dalam hadis yang akh eh yang hadis Fadl dia naik kuda bersama untuk bersama Nabi saw. So wanita datang tanya Nabi dalam masalah hukum mengenai haji. Hadis itu kata fakir enam rautan Dia adalah wanita yang cantik fadzal fadzal ينظر اليها وتنظر اليه menyebabkan fadzal tak tengok dia dia tengok fadzal muda lagi nabi pusing sikit kepala fadzal nabi takot nabi, nabi nabi lunak lah kita ni kerakan kita main singgit jadi ya, ah lepas kata pasal apa nabi kita dah tengok kan tapi kata ingat ya, hadis tu tahu kata dia cantik kalau dia pakai burdah mana nak tahu kata dia cantik Maka Secara praktikalnya Saya tak tahu saya Kadang-kadang saya, saya, saya rasa macam tak Tak tak relevan perjuangan sebagian Kawan-kawan Arab macam Kita pergi ke barat Di barat mereka ada peraturan mereka Maka, Kita bukan sokong mereka Ban burda ni Tapi mereka ada peraturan kita tahu Bila pakai burda bagai-bagai andaian Bukan kita kena fikir dari persepsi dia kita sendiri kalau dia jaga, jaga pustakaan kalau budak pakai purdah masuk kita pun tak tahu siapa gambar dia nak kenal dia berbilik asing kena nak tengok gambar jadi, dia banyak-banyak proses jadi dia pun barangkali dia anggap susah lalu dia dia cuba ban purdah ni walaupun sebagian orang kata kalau nak ban purdah kena ban juga maskot yang tak pakai apa kan tak nampak dalam buat jalan dan maskot tu dia hanya seketika je ini sentiasa kalau semua orang tak nampak menyebabkan mereka kasih prajudis benar-benar ni dan Barat akan nampak usus wanita Islam. Jadi saya kalau tanya saya dalam hal ni, saya lebih baiklah ambil pendapat Al-Bani, pasal moni kata tak tak wajib. Ini lah bukan pendapat Al-Bani, ini pendapat jumhur. Seperti mana kata Al Imam Munawwiy dalam Al Majmu. Ini jumhur lah kata tak wajib wanita menutup. muka Kalau siapa nak tutup, setelah dia baca Nas lalu dia yakin wajib. Kita tak kata pola hak dia di keyakinan dia. Kita tak kata apa. Tapi kalau tanya saya, apa yang lebih praktikal? Tak mungkin buka. Tapi kita tak payahlah bila tengok orang bukan bodoh. Hei, pergi buka. Ini dari seluruh diskusi hukum. Jadi pandangan kita tak ada Melayu. Terlalu di Malaysia, tak ada masalah gangguan pun. Tak apa. Apa hukum nikah tangan apabila si suami kesian pada isteri kepenetan? Ini soalan yang tak Ulama-ulama <laughs> ada khilaf pendapat tentang masalah uh, unani ini. Terutama-pertama apabila membabitkan isteri, isteri sendiri ini. Tapi jika berdasarkan nas, وَيَحْفَظُوا نَفُرُوا جَهُمْ إِلَّا عَلَىٰ أَجْوَىٰ جِيُمْ Kecuali kepada isteri-isteri mereka, maka isteri tidak ada masalah. Isteri tidak nak Yang ada perbincangan yang lebih serius Ialah kalau dia sendiri buat ha, Itu perbincangan Hilah juga di kalangan ulama' Kalau ulama' menyatakan boleh Di kalamak akan tidak Isu perceraian hak wanita di zaman sekarang Pendapat orang ramai kalau wanita memulakan Walaupun disebabkan suami Yang tak melepaskan sebab menjaga muka Apa <tuh>. ni? Itu <tuh>. Dan wanita sebenarnya dia ada banyak peruntukan Dia ada khuluk Dia ada fasah Tapi masalahnya apa nama Pihak penguasa agama mesti uruskan Dia kena tuntut Pada zaman Nabi bila dia tuntut Nabi bagi je ya? Dia minta macam hadis khais apa nama, Nabi SAW bagi je Tapi kita tengok dalam kes yang saya sebut semalam Di Melaka Dah 11 tahun suami dia tinggal Dia tak tahu nak pergi mana Dia masih muda tak balik-balik Buat dua dia tak dapat tindakan Suami dia tak di, ambil tindakan oleh pejabat agama pun Apa yang dia kena? Dia buat lah Bapak dia kahwinkan dia dengan orang lain lah Dia tak balik-balik Tiba-tiba dia ditangkap Masuk soal kabar Wanita mempunyai dua suami Sebelas tahun kau tak ambil tindakan Dia kahwin Baru kau nak tangkap Ini eh, penindasan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mengendapi kata suruh suami dia cerai kan dia. Padahal dalam hadis tu dia kata Sabit bin Qais la a'tibuhu fi dinihi wa la khuluqih. Aku tak pertikaikan Sabit pada agamanya, aku tak pertikaikan Sabit pada akhlaknya. Tapi walakinni akrahul kufra bil Islam. Tapi aku tidak suka kufur dalam Islam. Maksud tak suka buat panggung orang kafir. Perdah suami. Nabi kata kamu uh, uh, aturdinah hadirqatah. Kau pulangkan balik mahar dia. Dia kata, ya. Dia pulangkan. Nabi suruh dia taklah. Cepatlah. Ini bertahun. Sebelum tahun. Man, dia wanita muda nak pergi mana? Tak ada yang ambil tindakan. Lalu, yang case yang, yang bulan puasa itu sama juga yang di Perak. Rupakan kali dia mengadu. Suami dia gila. Tak ada ambil tindakan. Rupakan kali suami dia semelih anak. Dah. Dia menderita. Dia menderita. Batu dah bagi tahu suami gila bahaya, dia pasah dia pasah kan. Ah oh, baliklah sabar sabar. Cuba come lah tu busekah. Lah tu dia akan besar ni dah mat badan gemuk semua dia. Dan nyalah akhirnya semua orang zakkan kesalahan ni berapa? Kesih. Dia kata bila orang temu roh arwah dia kata sebenarnya salahnya semua bukan kepada siapa pada jabat orang. Dia kata, "Andai bertemu gua Saya dah berulang kali, puluh kali kata suami saya gila. Minta dipisahkan, mereka tak pisahkan. Akhirnya sembelih anak saya." Jika kita namakan nabi dan malaikat bolehkah? Boleh. Nama Pak Cibrim Biza'ahdollah lah finna Apa kerajaan Saudi Malaysia Ha <Tan -tan> <tan> <tan> Mana tiga ini yang Adakah di sana terdapat hadis yang menyatakan Islam bangkit di akhir zaman di sebelah Nusantara? Siap duaan. Musentara nak sebut nama Arab ah. Hadis-hadis ni dia sebut